En svensk kändis från Hollywood gör en oväntad snabbvisit till hemstaden Malmö. Radions Rune Runbro träffar henne. Anita Eitberg kom helt överraskande till Malmö idag på eftermiddagen. Överraskande även för de anhöriga för familjen hemma på Östra Fällhalsgatan. Och eh, sitter nu och kopplar av med det blonda håret, prattfullt utslaget och klädd i en enkel svart hemklänning. Det är skönt att vara hemma. Underbart. Jag ska bara jag kan ha lite lugn och ro också. Hur länge kommer ni att vara hemma? Jag hoppas att vara här ungefär för två veckor. Jaha. Då går jag till Paris. Jag ska börja en film den 8 april med Bob Hope. I Paris? Ja, just det. Vad heter den? Vad handlar den om? Trouble in Paris. Aha, det kan många komma i. <laughs> handlar den no no också om Trouble in Paris? Oh yes, oh yes, oh yes. Vad menar ni själv att det är som har gjort er framgång? Ja, hårt arbete, men kanske också andra saker. Givetvis så hjälper det ju alltid om man har någon slags av ett utseende. Om man inte ser ut som alla andra och så vidare. Det hjälper mm. ju alltid. Givetvis i början, men, men det kan också vara ett stort hinder för en person- Därför att hur länge kan man hur länge kan man tjäna pengar hur länge kan de kan de fotografera men hur länge kan de sälja äh, fotos mm. av ett vackert ansikte eller en vacker figur. Hur länge kan man kan man gå på sådär? Jag har fortfarande lär. Jag har fortfarande så mycket lära.